El-Rahman El-Rahim. Alhamdulillah, us-salatu was-salamu ala Rasulillah, ala alehi was-sahbihi wa man wala. Allahun falenderojm dhe ne sonte me len Allah të pavardojm në temën tonë që kemi filluar me trajtuar në takimet e kaluara dhe pse sonte kemi parërmërua që do të bëjmë një plëcim të temës që ka të bëjmë me mlefin si smundje e zemrës. Dhe të ndërullat dhe, dhe motra, kemi trejtuar, do të tëtë të, në takimin e parë, qëfar e shkakton, qëfar realisht e ushqen këtë zemrë dhe e mbush me mlef, dhe rëziku i kësaj dhe si mund të shpërthënë këm mlef në format të ndryshme, dhe gjithashtu të kemi trajtuar edhe në takimin e fundit, të kaluarin, do të thët, uh, atë që ka të bëj me shërim e trajtim në kësej sëmunja. E përson të kemi palemrua që jo do të lasim, do të thët për risa shëmbuji, të cilët fëllasin për njerëz, për biografi, të cilët në tregojnë qartaz dhe konkretisht se është e mund shmeniriu me u shërungë nga mlefi, është e mundshme me pasënë në kontrumë lejfin e ti dhe gjithashto shambuj inkurajusë për tëra që kime thënë diri me tani. Par asë të kaloj të shambujt, pa tjetër më duhet me i bo disa parathënje për t'i kuptu drejtë shambujt që do t'lasin për ta me lene lau të mbëdnuarkë. Filim e shtë ndërru e lëzër, shambujt që do t'lasin për ta jenë shambujt e së dhe të të i kalojnë vijën e ragimit të drejtë dhe aspektit juridikë. Do të të shemës që do të lasin për ta nuk të regojnë diturimishë se gjithë e kemi obligim kësu musilë. Mirë po ajë që dënë më ngritë dhe ajë që dënë më upasru dhe ajë që dënë më arritë e ka laugja në lëvra vlera duhet me ndje këtë rrugë. Nga se e kemë përën në disarë në kuadër të shpjegimeve tjera. Ekziston një vijë që ndon të nuk duhet më raba besimtari, ndërson bia dhe pastaj ko groda e groda, ko niveli e niveli. Andaj edhe tesha që është veshur është obligative me mbulimin e pjesës aktuar trupit. Mipossa më tej për mbulohemi më elegant dhe më të edukuar në, në namaz të reguhem johë. Andaj edhe zotit që leuala, kur në kanë zitë për namazin, nuk ka thënë mbuloni pjesë e tërshme, po ka thënë hudu zine të kumë. Merë një stëlitë e juaja, stëlisuni, nga se kërkuar në adurim është eleganca e ju jo vija përfundimtare asaj që është elejuar. E kësut është edhe me moralin dhe edukatën e besimtarit. Nuk duhet me shikur gjithë në atë vijen Më të olë që nënë ten nuk duhet më ra besimtari Në të kuptim, unë e kom drejt Më ragu, unë kom drejt Më usilë shtët, nuk po flasë për të drejten Por po flasë për elegancën Por flasë për ashtë që kam thënë Disa erë se besimtarë duhet Nuk kuptimi fetar Zotëni, i cili më të vërtit Reflektan imaj Dhe reflektan edukat E cila i bën përshype të tjerve Dhe i bën që me dashtë Allah dhe përgambirën e jo t E dyta që duhet të përmendi, këta shemën që dhazë për ta vlejnë për situata normalet zakonshme. Mirë për ka dhe preashtime, kër ndoshta këta shemën bujnë nuk janë adekuatë veçaneshë kër bëhet fjallë për njerëzë të kategorive të liga shumë, kër ndoshta sile atil ka mundësime i në kuraju me vokeq, ka mundësime i shty dhe me i nëzit, me qenë arrogant, e kjo është pastaj në qëka tjetër ato. Mirëpër situata të zakonshme normale, kur njerëzit u bën përshtypje sjellja e mirë, kur njerëzit u bën përshtypje edukata e durr, këta shembuj janë shumë adekuate shumë të duhura ato. Prandaj po flasim për elegancën dhe për situatat normale. Nuk po flasim për, për vin e fundit të sjelljes e as nuk po flasim për përjashtimet për e llojit njerëzor, ligësit dhe përsëritje që kam ose dikush për njerëz më i pa se zoti nderojë nga falta. Kur kemi thënë për mllëfin atje, kemi përmendur se është grumbullimi i një hidhrimi dhe zënërim i zemrën e njerit i cili pastaj kërkon rrugë për me dalë me shpërthyr. Dhe kemi përmendur atje 10 kanale kësht për thënë ky mllaf. Një nga ato është zilia, hasedi. Pastaj urrëtia, hakmarrja është shumë të tjera 10 i kemi përmendur. Ti menaxhosh gjitha këto 10 kanale? dhe të arrisht të zbrazër zemrë nga mlefi, mirë po në deponit e mbeturinave jo ftyrës e njerëzve është me të vërtet, vërtet e arritu në moda ka se kemi dhënë se mlefi kërën pëllon është mbeturin si kurse mbeturinat e përdeshme që i mbledhë në qeset e mbeturinave, i po dalan mbeturinat me i hudhë në vërin ku është e caktuar e dhe do në dukut me hudhë për ftyrën e ato mbeturinat and e dykush nuk ka deponit të mbeturinat përvecë në mes të njerëzve. Andaj, njerëz komunikujnë fatkecish me mbeturinat e ju me vlerat. E kjo i atësarë raportet e shka këtan bes njerëzve probleme. E në si besimtarë nuk do të se nuk më lefosëm i kur. Asë nuk do të se na nuk nervozojme i kur. Asë nuk do të se na nuk kemi ndona nga njerëzve shtypje dhe presion për hakmarja. Nuk do të të, të kjo se emi njerëzve Mirë po, vesimtari i ka forcë e duar për ta menajgjum lefin dhe për ta derë në depon e mbeturineve e ju në mesin njerëzatën. Këtu është dalimin. Ku po e hudhë mbeturinen që e kam bledhë shejtani dhe nefsi në zemrën të ndë. Kemi dhe shpikimet për këtë në të kaluarëm, së on të thashtë do të flasin për shambuj. Shambuj që kam i përmenë Disa e kemi dëgjuar, disa asoj kemi ndëgjuar mirëpo shamba që kemi ndëgjuë që vijnë nga kategoria pejgamberët Allah e Allahu xhalla xhala gelehu nuk janë shembuj që shtërren ndonjë herapta. E as nuk devalvojn kur. Ngase fakti që Allahu xhalla xhala ra këtë shembuj i ka përmendur në Kur'an, ja me kuptuese gjallëria e këtyre mësimeve edhe efikasiteti që rëmsimeve mbetet aktiv dhe në ditë gjykimit atëm. Mirë po njerëzit kanë qasje të gabuar për balë shambuive e pastaj kjo qasje gabuar bënë që të devalvojnë të shambu në jetën e përdeshme. Për shambu, na të në nëzë kemi në dëgju për sabën e jubit a.s e kemi ndëgjuë për rasën e jënusë, e kemi ndëgjuë për nuhë, gjithë këtë e kemi ndëgjuë, mirë për faktët që gjatë dëgjimit nuk kemi pasë qasja korekte, qëndrim të duhur për balë kësaj, ka bërë që, po po e komni, po e gamberu, e kësë më rratë, do ne i devaluem të mësime me këtë inferioritet, dhe ju ga dishmëri me ima mësimit të duhur, për Dhe mëse Allah o gjellë leo ala Në kurane ka përmanë shemë në nuk të alësa Dhe pëse me mira vet është paraneve Edhe me mira vet kanë me kalu Ose diso kanë kalu Allah mëse kanë me kalu Diri sa so dunjohet tjetë gjallë Mirë po s'ka kuran tjetër Dhe s'ka shemë bujtjer Andaj atan Atan shemë bujt gjallë Të freskët, vazhduushum Mirë po përrimi është të këneja pëtan Andaj nuk duhet që Shambut e Kur'anit Rafimet e Kur'anit Këto modele Shemboltyra që Allah Gjallera i ka ofru Njerëzimit Me i trajtu me një loj Inferiteti Epo këta e në pegambar Epo këta e në kështu jo, Si ka përmenda Allah Gjallera Në kuran këta pegambar Me i lavdru ata Ose me tregu Apo është në që ja kom qëlu Që kom qënuhin alësav Apo Për ti kërë një vë dëndikon Po jamë eki përzemë treguçi atë ku thon se ku më mirë se ku më zgjidhet yere. Ata e fshat. Ti, a zot. E Allahu xha llo kur i prezanton pejgambert e bën për këtë qëllim? Jo. Me thon po zot, shumë mirë që pas gdit nuk uhet me qutë popullës se ka ku mburri madh. Edhe çkaç. Që. Jo valla. Jo, ti duhet mësup edina po. Allah e ka e ka përmendur Kurani nëzu ti. Jo që Allahu ka nevojë nda me ja konfirmou për ziernë durt pejgamberëve. Allahu xha llo si duhet kjo punë apo? Ka përmanë këtë, këtë shambut, atë shambut për nejë më punë. Ndaj, kemi në ujë që të përpjekim e vazhdimisht, nga këndët ndryshme, kohë pas kohë, në format në ulajshme, mirë për që gjithë mund të thijithim në këtar në këtore shambute. Të përfitujmë nga ta, nga se të kefundit të ndullën zërë. Allah u Gjellë Leuala i ka s'qillë ta pejgamber, dhe gjithë ashtu, ka mundësu që të ketë njërës mirë pë Qysh dëna i me nga panjeve, pëtëm A dënë me di qysh dënë Zotin me padë i konë Qysh dëtë, pëtëm Qika që Nëse dënë me di qysh dëna Allahu Gjellevara Shikoj këta shambuj Shambull i parë që du të të jasë për te Shambull i Jusufit a.s. I që shambull Me dërët për shumë a, Probleme Jetësore të njerë dhe sënë zëmë Mirë për po e dëni Jusufit a.s. Ju në një situatë, i sufe alisam ju në një rastë, por me vitet të të tëra, me vitet të tëra është provoku që të mbushet me zemrim dhe mlef. Vashdimishtë. Vashdimishtë. Do të përmëndajë për shambullë, kër është shqit në tregë. Gjenë djejtë si treg, po e si aratë në tregë, po shqitë është atëmë. Kush ko faj për kitë punë? Qëta që, që e gjutin bunora, pa të faj? Po. Po stacion më mush mbath. Pastaj shkon në pallat Xherban Allah, argat e ukon fmija më i përgjithësuar në familje. Që apo? E, e këtu për shembull stacione të historisë ne i kalëm shpejt. Do von, oh von Bonar u shit pallati e ka punuar ku gruaja në burg. Që? Sa so shpejt e kalojmë na këtë punë. Mi po këtu stacione në synë ka ka dekada Djetarët e kam përmanë që veç qëndrimi Jusufit në burë ka qenë bi djetë vita, apëton. E mëstazën pa nakësaje, pa saje. Ta shë, ati përmanë i mesetare, mund tjetë 50 vjetë, 50 vjetë, do të të të të burim i vazhdu shumë aktiv për të mush më lef ndaj njerëzë që pa fajsisht, pa asë një të rotë drejt e hudën bunorë. Pa kur gjëqë, që ka i buni efe, kur gjëqë, efe, kështu të në kuptu këtë. Do të sëma të të për me e fuqizu më lefin për të kuptu fuqin e falës në fundë. Se në a ka lajnë themja, përën. Jësuf ju ka honë, shkanin ja, e të falë, përën. Ja, salve Allah, ka lajnë këpuna, përën. Ja, së konë kje bashkë, shkanin e, përën. Këthej e në fillim, startë, u thëpa këne përën. Labirinth në jetët ka ka kalu Jësuf e lësamë, të të e lezu më shmë lefë. Edhe të shpijen dëzatë. Lëzoch ka këmbëu Yusuf ta zon, ti ja nis me urrë të vllazë të javën. Po kur asi ke pas, ka boti kurrja. Veç ty lezur rëfimën, musha shopa. Paramonë me pritur rëfimën atën. Mbi ty mbi kurën tënde me urrëzu rëfim, paramonë këta. ë Mjafton që e priu mbi babas e pinus, mjafton që sheh ulaptë. Mjafton. Mjafton që jap. E tjera, e tjera, e tjera me radhë. Dhe në fund erd koha në utaku për herë të para. Të. Ata nuk e njëhun Jusufin alësan, nërsa a i njohu ata unto. Dhe erdhe në fukara, erdhe në gratë me kërku limosh, dhe herën e dy të kërkuja që të vinë me vlaun e vogël, dhe pas ta që farë ndodhe. Jusufi Alehi sa ndeshi që të bëndë të një loj, një loj e, e mjeshtria, që t'i këthen ata mirë pa, në një mënyrë të urt dhe e ho dhe gotën e ti në strasën e njerit pëtune, për tjune pikrështë vladë voglë dhe kur e gjetën në strashtën e ti dhe më thonë nuk thanë që ka e mentalitetin e pandrëshumë mentalitetin e i zilis i pandrëshumë një njeri mas subhanë Allah mas 50 vjetë qaj ziliqara është atëmë Me shërë, që njëri, kuptën dikur përmë ziliqarë o konë i ri, thmejë o konë, si ka kuptër i ri një o konë, a ma duku pjekë, fillonë në përkë, nërmanështë me i vitu të shagjera, me për njeri, me të njëtë të banalitetë, pësëdët djetë i ka po i njëtë ziliqarë, i njësë rikë, fëkadësërë a ka ekun lehu minë këbel, nëse a ka vjethë kja, që është e vlajtë i ka vjethë Atakaun thon mos be gapi mesht e ka marr se ky majri eshte. Per shembull, ka mujt me thon, ka mujt me thon, mos e ka qit dikush me Allah, po dim mos asnjë spodim dikush, po domna, shumë se na ka mujt me thon. Mi po zilia vërdn nga këto krijt. E xelozuan Yusufun edhe pas vdekurit, si mbas tyn asaj gjallë shtapo. Po sipas tyne ishte i vdekur. I yasrik, tan se ka vjedh për ka sërë kur ka viet Yusuf al-Sallam kur? kur ka viet vjedhë? a viet do ti a Yusufi ju keni viet vjedhë. ja viet djalën babës dhe hontë bëj ju keni viet gjithë mashet e keni viet janë veshën kujt Yusuf al-Sallam tash për janë veshën vëlla ti Yusuf al-Sallam gjitha këto po i ndëgjën Yusuf al-Sallam a ah, kjo është kapako po të valla mund të të kapako për. Fësërë ha Jusuf u finefsi hi Jusufi e mëshefi më ati E përbiti dhe i hera për E përbiti dhe i hera për Problemon atë Sfjitha për E përbiti prako për Masaj për, për shambë të në dërë Nese të vendus me bujt dikujt mirë Hajde po themi që Jusufi jo ka bu halal Këri ka poju ka dhimët Mashta ka nga bujnë kontri Gjelëzia Tash aj po i shabë Vendus me bu mirë Vendus me harrofën dhe ata jepen për njëtë atë shenët të zilisë sikur se kërën e parë. Qëka thuhën në këtë rastë? A, në falni po, unë e da është, po jësë s'ko këtë, s'ko këtë bërë me një eqë, apëtëm? Po, jësuhë felsonë ishte indikuar atë shumë nga vlerat, kuptën e këdrejta, ishte atë shumë nën kontrolën e vlerave sartë nuk është e mundshme të zhvendosë gjëra as në gasmeve të provokimit jashtë botës. Gas dy kush ka vlera. Mir po ndikimi i vlerave, domthonë nuk është aq stabil. Andaj provokues të jashtëm le të zhvendosim. Ndodh apo? Një rres për shembull drejt kur kujt si bën? Është më më ngus. Për shembull, a? Një rres për shembull, ë uh, bujor ia. Më po bo... për shembull mi lyp shumë me po po jamo smeg me me skuqomirnesh po jam po jamo do shum thell murrënjës në vlera që stuhite provokimeve mos me të nxjerrë gabinor të vlerave kjo është kjo është bëj interesante e yusufi alaihis salam me kat testonte rënjet e vlerave nuk i bën të përshtype provokimi ty na ato gase këto testime janë shumë interesante inshallah xhallahu xallahu i bën po rapto ata Në ato a thëmë një dobi mund tjetë në fusnotë kësaj, po ka lidhe me këtë testimin që e konstruarë shumë të më e kuptu si proces nje që nëndodhë, e që një nuk e kuptu nga njerë se imi në test dhe në trainim që mund këtë përfitimet më dha, mirë po e injërujmë trainimin dhe privojmë nga mundësit për të reguluatë. Shpesh rafidet për sprovën, Allahu i sprova në raptam. Dhe njerës pytin, sprova që ka është, a është sprova dënim, a është sprova... Uh, sprova... e kështu më rapë. Unë konsiderajte, do lëzër, se sprova, si, si proces që ndodhën bini njeri, nuk është as shpërblim, as dënim. Nuk është as shpërblim, as dënim sprovos ligji i Allahut. A dhe, po? Ligji i Allahut sprovos. Mir po, çose e njeriut përbohet sprovos i ja, ajë ja, pastaj epilogun përfundimtar. Ngritja dhe falja, dënimi dhe rënja ato. Et çka është prospero në sens, nëse nëse dënimi dhe shpëtimi varen nga epilogu përfundimtar, nëse çka është atë çka është sprovos? Është trajnim hynor për të bërë shkëputit e nevajshme për shkak se pengojnë lidhin e duhur e kuptu që ka së përëma njeri për shamu të në vetërë kër është i vogël kër është njeri i vogël e ke po prej kër të li njeri këfjullan më u lidhë ndo njo për shamu lidhët për një kërë dë vogël për të për të për li të ato që lidhje është lidhet tu lidh lidh me njerëz e do ndikon lidh me punë lidh gjitha këto lidhje gjatë ditës që i bën këtë mungesës, për shkak të mungesës së mbikëqyrjes për lidhje bëhet nyje në llogaritë të lidhjes me Allah xhallaxjalul aukt andaj begatia e bën njërën me u lidh gabimisht sprova vjen me të shkputur nga këto lidhje për të lidhë ku duhet, atër. po asa të lidhësh ku duhet, e këthen Allah o prabë begati nga porta, tjetën ju nga porta e së provës, aftër. Nëse ti e keni një fëmi i cilip mësan i krymë punë që shduhet edhe ko paskojë lunë telefon, ama krejt i ka notat okay, në regullë, mësan, ledzan, më i mirin klasë, i sjallë shëmi e dukumë, krejtë kërkesat familare, shtëpjake i kryjtë, gjitha. Pas ta i ka erë luna. Për. A ka arsuje prindë mi a marë telefoni mësë me lojtë? Jasë. A ka arsuje? Jo, të. nga se lidhja ti me këtë raporti ti me këtë loj, nuk pëndikanë në lidhet që duhet një pasë në regullë. Një pëndë qofë se një fëmi, e ka një tapë, një loj, po, edhe lune me të shumë në nëgritë të mësimeve, Nuk rritë obligin vetare, nuk rritë për shambullit dhush, që fanë në mozit, qërë qëve qëtë pak? Problem. Shka bënit e tyhërët, qëtëve qëtë pak? Por shka blikët, shka... A po, bërë... Ja merë, a po? Përta është lidhë fort për të... Kjo lidhje po për nganë, mi krytë të duarët. Kur fillan mu stabilizu këtë, mi tamani ka marrë është, e ta është duj që merë. Asë një begati stëanar Allahu gjallewala pëse i duhet më jabë dikuj tjetër e shumë e kërë qitjetun Ska këstofën Gjitha begatit nëse Allahu t'i merë Ose të prionë këndo një begati është përshka këse dikun është livje e gabume, duhe është në uzgijët për mu lirë dikun fuqimishtë Nëse të reguash se e moreve shderësin Mere telefonin prapë vajtë dhe me lujtëm Ta këthan begatin Madi ta shë dhe ma, ma mirë dhe që ta ka more për. Përndaj, edhe këtu, provokimë Jusuf rasoni e kuptoj, jo si mundsi për të revanshu, por si mundsi për të testu rënjet e vlerave. Tash unë jam kushtot kish çka po thoin. Hajt tash të këqyrum, e tkëtyrëm, s'ojn rënë te vlerave. E kuptoj se si trajnim që duhet të jap një përgjigje, jo si rast për hakmarrje. Kjo është shumë dallim i madh afër. Shumë dallim i madh afër. Kur ti e kupton provokimin dhe ngacmimin si trajnim për të dëshmu e përsin e vlerave nbi dëshirën për hakmarja. Dallan këpun, dallan këpun. Dallan kër vlerat nuk funksionojnë dhe delnë pa dëshirën, apër të hakmarë përshka këse mundësia exista në tonë. Jusufja pat këtë. A pat mundësi mu hakmarë? Pat mundësi mu hakmarë, nga se si ishte i fort, si ishte mbunar mo, ta ishte zotnin në palat. A i pat mundësi? A i pat mundësinë edhe pat mundësi më u përbi qka thëni vlerat dhe qka thëni të nefësi këto është, është trejnimi anë tëmë që besimtari e jap tesë në durëve për nda ju e tha mas kësoj, e mas asoj e mas 50 vjetët u e tha kur i takoj, latë të thri i bale i komunion së nuk ka qërtim për juveve nuk ka së qërtim për juveve Dhe të kuptim, prej mëti, jëmë të e prit këtë rast, që me u dëshmu para latë madhënumë për rënjet e thellat të vlerave që më ka edukun të o, zotë jam, e pas të i bëho bëmëtën. Dhe nuk është erasisht me reagimi i Jusufit Razumë kësot e në dëdhët. Nga se Jakubi a.s. ishte i kujdes shumë që në mes në djenë veti mos të ketë mlef në dërsel i, i indihmante që të shkarkohen në depolit e mbeturinave ju në raporte me zvete mlefja të dhe kjo është shumë rëndësishme të rëzërën për të kuptu dëmonë funksionimin e duhur të ilacit dhe trajtimit për mlefin kërë e prendrit nga njerën nga pavedia Monta atë raport mes mitun afta. Mësuesi monta zon raport mes nzanësve, hoqja mes xhematit. Nuk din më usil ç's duhet. Nuk din më bësh karkimet e duhura, po bën ngarkimet e paduhura. Yusuf as po ondër dhe Jakubi kuptoi shumë ishta do të thotë ondra thon. E kuptoi shumë mirë. Me pa çka i tha Yusuf as thon. Çka i tha Yusuf as thon? Mos u atëgo ëndrën në vëllozëve tuaj afta. Mos u atëgo se kommen si kjo provokim dhe mllaft rrit shumë mirë aftë. Do i dukonte që si me menaxhuve begatit dhe me epsit që mos të shndrohet në mllaftë. Po nai këshambli i Jakubit ai son dhe shembli i Isuft ai son. I Ahmed ve shembui tepër adekuat dhe ideal në disa kënde dhe raporte, edhe prit fmije dhe fmi vëlla, do vëlla, vëlla motër e këtym radh se si ka mundës i njeri jo, do tëtë me eshtrydhë mlefin, me edherën deponit e duhra dhe me veprumbi bazën e vlerave që e ka besu në topën. Shemull për këtë, se ka mundës i është kush? Jusufi a.s. Shemull i dytë është Muhammedi s.a.s. Kajtë përgamerin shemull, po, on, sa për ili osërëm, dhe Muhammedi a.s.a. tër jetë ati është shemull për lë, kajtë jetë ati është ësht E, pa i marëm dy stacionit, i të zitë një ura për ju, pa për. Stacionit par, Taifi, stacionit dytë me ke jam, ta. Taifi ishte një përvekim sa që Aisha në Medine, shuka kështë në kalu pegamërshëm së provat dlojlojshë lë, me telashe, në nga rkesa probleme, në Medine Aisha pa e pyjtë pegamërën sa së të jarë, rësullë Allah, a ka ndodhë ndë një dit me pas më të fështirë se Uhudin, në hu do plagos pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dha në hu u vron 70 këti japtën. U çoptua dhe u terrorizua trupi i axhës Di Hamis radhiyallahu anhu në një ditë vështirë. Është ditë e ron, do që ne të jelit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai shfaqti ya Rasulullah, po, a ka pasur ty një ditë më të ditë më të vështirë se dita e uhudit çfarë të pejgamberis sallallahu alajhi wasallam? Fa poko pas. Është për mënyrën e ditës së Taifit apo? Shkojnë të vëzër, uh, në hodë pat betej, në hodë pat betej, do sot beteja që kam në nënkuptanë, nënkuptanë do më honë uh, përpjekje me i ra, që është e konë përpjekje me të ra, që kja beteja, le ufta kja. Të. Dhe ishte e fështirë, shumë e fështirë. Dhe Peygamberis Asallem fështirë e prej të ubudinë që një surë e tërë zbitë i përgudin, surë Ali Mëronë. E dit me eftirë është e kush Taifit. Në Taif nuk patë pejgamberit ushtri, nuk patë beteja. Nikush komënë si me thonë se ragimi i pejgamberit sëllëllasën në Taif është e i tirë përshkak se së patë ushtri, anë dhe shikonë në Uhud si ragoja përte. Ragimi në Uhud nuk është e ragim lefi, por është e ragim brojtja ndërsa në taif u gurzua edhe atje u përgjak si kërës u përgjak në hod dy harë përgjak, në hod edhe në taif pejgamberi sasële edhe në taif u përgjak, nuk pat sahaba me veti nuk pat ushtri me veti pa shka pat me vetë e pat Gjibrilin dhe me leku në kodrave jazbrit i Allah u gjelle ola me leku në kodrave dhe i tha Gjibrili o oh, Muhammed ky me leku i kodrave nuk bëva kja me zbrit të kërkosh, që kjo s'ka punë me njerëzë, kjo zemi vetë njerëzë, adoni kjetë kodrërtu, adoni njerëz, me o rrëshua, me o ja, skaj, po e kjo ka punë me Allahun, Allah u gjenë me ola e jepurna, aji është përgjesi i kodrave, me leku i pasashe për këtë qështje. Adonë nuk zbratë kjo të njerëzët, e ka dërgu Allaho të ti. Nëse ti të, të shuran, dy kodat që janë, do në rrëth ta ifit dhe mekës, do në me i Me një ndrup pozicionin pak e kapson. Nga pozioni i ngritur në pozicion të shtrirë më i bota. Kush e mbaron? Por kjo është shumë lehtë. Dhe di e çka do të ndodhë nëse kodra nga pozioni i ngritur do të kalon te pozicion të shtrirë? Çka do të ndodhë? Do të shafiteshin të, të gjithë ata. Ne pa vetëm as një javë, ti më thon Allah tash ka kaluar se ti shumëkona ditë tëa. Jo, jo. Do të ndjoku po i rid dhe e ndishte ajo nga rkesa e dheper që e bënë ndërsof pegamberi s.a.sallem edhe këtu për dëshmën sikur se Jusuf Eleson dhe të tëtë rënsimin e dhlerave të cilat e bënë njën të pale kunshur në situatët e provokimet e ti labdo ndërë i tha jo ndërështë të zhutë gjellewala nga këta njërzë nëzirë fëmi generatat reja që ata Allah në kanë me adhuru dhe kanë me kuptu sërëzit mesajn që unirë me mëte. Këtu kështë kështë jamu të lozër, nuk ka përveq me pejgamber, po ka përveq me një njëri që ka jetuar bi bazë në vlerëve tjeftën. E rënjët e vlerëve dalojnë. Një kështë ka më të rënjë usërën, e një kështë ka më pak. Mirët po, a këna besu na në të njëtë atë vlerë se kështë muhamid i s Se, Zotën që të vlerë piti i kem na. A po? A kamën që me thonë që... E, e, pek e... Pekëmën se e ka ditë do vlera, apo shambullë që na e dim sobër, pa e ka ditë një sobër ndryshë. Jo, jo, që a to e ka ditë, të daj. Beqë, rënd një në konë ma thëlë. A po? E kur është godit nga lkunde përvëkimeve, s'ka ne vizatë. Që kejë e dhalimën. Sa ma thëlë janë rënjët e vlerave, që e dir Përndaj edhe tha pejgamberi, athën e ti të, të njohë rafëm. Shemë tjerë shumë të nëzër pejtyne, shemë bëllë i një besimtarit mirë, por te kalohim të ashtë pejgamberet. Besimtari mirë që Allah u gjallë në nëra fletë për te në surë një asinë. Këj besimtar u bë për kras i pejgamberve që erdhenë. Mirë po, aju tha popër të ti, besoni këtune pejgamberve, Tune njerëzve nga se këta kanon më të miren E ata si pasuje kësaj e vran Dhe Allahu gjellua fletë për periodën Pas vrasjes Që ne për të nuk dim Apo ne nuk dim për atë periodën Allahu po fletë për atë periodën Për në të regonë që kanë dudën me këtë njeri Allah kanë vra Dhe Allahu gjellua po e përgëzën Qile dhulli l'gjenne I thuhet Hën gjenet Shë problem për sakrificën dhe për atë që të ndodhën e ty. Ajtu hi në gjenet, të dhe, dhe një, për. Qëtaj njerë që janë shkarkun nga këtu ngarkeset e mlefit, për. Dhe nuk kanë jetu për vedveten, asë nuk janë hakmarë për vedveten, por kanë te i kalu vedveten, për dhe pru mbi bazën e vlerëve dhe mësimeve që kanë besu në toa, për. E kjo dalimi madhë, me sasaj me jetu për vedveten, apo, a dhe më sa soi më e dhon vetveten për vlerat ato. Dikush e përdor dikush i përdor vlerat apo për vetveten? Ësht dikush e përdor vetveten për vlerat ato. Këtë do të dallojl. Apo? Dikush e përdor sabrën, e përdor faljen, e përdor bujarin, po për vetveten ata. Jo, dikush e përdor vetveten për vlerat ato. Përse që dallimi është i qartë atë. E njerë që e kanë tekalu vetë vetë edhe s'kanë garkeset në lejfet, ata jetu e për vlerë atë atë. Edhe janë të gatshëm edhe për tu më sakrifiku, s'prish punë, që vlerët me mbi jetu atë. Pa dhe kjo njerë i qëfarë tha, i tha Allahu hyngër nëtë, e kjo, <laughs> Allahu pëthë hyngër nëtë, qëfarë tha? Kale ja lejtë kaum ja lëmun, bima gafare li rabbi wa ja'leni mine lëmukremin, jasin në ejetin isësë gjash, nësësësështatë të më këshpa pop lem, që shpa më dërën Zoti, A? edhe që shpa më i falë më katët, e allë të një më i o falë, edhe që shpa më dërën me juli në gjendetë. Ndu një anjëri të në dhe, ndu një anjëri, e arrim një sukses të saktum, për kundër për pjekjeve të diso njërzve, me e dështu në atë sukses. Shonë ty dhe më arritikun, edhe në mërë dhe është i që të kush po të apunat, Ti e kuptan, a jo dhe përdejt, si këti ja, kuptan e këtë drejt, ta punan ndikush, ti njën që pa të bën hile ma spine, pa të bën, pa të bën, që ti mështë më arrit. Për qëllim du njësë, që ti mështë du njësë, edhe ti e arrinë ato. E qëka dhuta një, dhe të plasin të shatam. A thëmi së nëmë, a ju kaldova që unë e ja umu i tomë, A, është kjoj ragim, abo. edhe plës bëndë vëpimet saktume që mi të reguat ty një qëtash ju keni darë me kondusha, po e që unë e, edhe. Kjoj një s'ka fitu dunja ola, kjoj s'ka fitu në pozitë për, po. jo, kjoj në gjenet ka fitu ola. Edhe tuj në gjenet atje, po i bjen men për një popël cili unë metë mra pa, në i një ranës e kam jahu që saj dire e kam i pasë për po, në të keqa për. Po që a përdihim në lovë, po që a përdihim në ta, në ta Ta, ta dvrajten, ata të vrajtene ta, me ta mi pas, si të bank që mbesu, të s'kam besu, a kush ju ka faj? Për shembul, po fjalori njeri ju të shkarkuar nga mlefi, isli jeton për lirat, është tjetër, po fjalori tje, po. Bi me gafërë liran, bi ua një alin i mine mukra min, a ti ishën me dit me pasan mirë me shtja lënë gjënet. Këta e një eshte në rajë, po. Këta e një që te i ka lu vetë vetë në po. Këti jeton për Allah jetojnë për ka usë të madha, edhe nuk ju pëngon me marrë njerët me vitin në gjenet, nga se di se ka vend në ballë. Ndje kushtu të me marrë njëkon gjenet, se ka, ka dro që i bojt e pa drejt këti nëse kuhin në gjenet. Njerës ka menon që këmi në gjeneta, bo, në të kuptim, tani une, së tjetë Allahu bësh kërë Allah, kërë Allah, së të du, mëske i galë. Allahu gjerële ule armikun më të madhë e fund në gjenet, e ti gëzën e gëzënë matë mirë në mundëshma, ka sa i ka begatia, përndaj, mos që tutë hakut që të hendë Zotë Gjellewala, absolutisht, dëshërëjë njërët mirën, që me qenë bashkën gjënatë, Allah me u dhëzëla, sa të këna mundësi, me punu për këtë, në format të dëshme, dhe këshë amë lepë me kuptu se, këj njëri, edhe në ahirat, kusë ka më katë, të këtë fundit, nuk e shprejhëm lefin për poplën që e vrahu për drejsisht, veç përshka këse u andeshtë mirër. Këta e në shemë nukronor. Këta e dykush mund më vetë me thonë, pa o brehoj beshë, së so këmë këtë të hjekës i naplën. Na, në gjithë dykush ma pak. Asë Jusufin u kësëpravusin, a Jusuf jo, e sëpravu në epsh, po jo, qështë... Në gjithë dykush ma pak këse na sëpravot. Në gjithë dykush Makalaj ka po se naplë kjo është problem kjo është problem po vëllap jo no, jo a dini që a dini që dijetari ka vërman mbi 13 rrethona 13 rrethona rënduese që ka qenë prezente një të njëjtën ku kur u shprovoku Yusufi alayhis salam të cilat nuk kanë duam histori dikujt tjetri në bashku të gjitha ato tan për më treguse mashtir pse Yusuf kur kurse ka pas Andekum s'il shambullë, t'i shkon veç dikush mi Jusufin e kësa pru këta shambullë. E kuptuve? Allah s'il shambullë ka dhu që s'komi të Allah. Mas hadi jomë në kemë hënjara, e ke pru Jusufin a zëm, pëj pa s'ka pasë si se të ata, ka pas. e ka pasë. Masht njësit e ka pasë atë. Allah e masht njësit e ka pasë atë. Fëndaj edhe një pit të benve, nga bimësht, i tha Hudhejfës radiallahu ta'alan, i tha, atë kish me qenë nën kone pejgamberit ma hizmet i kshu mbohë se ju apëtan së fanë allah e pas ta ju dhefi atë seki në rast në luftë në hazabën më i kalzuse që ke i ben hizmeti më i boj pejgamberit sa sënë hem apëtan që e së sekundë në nëndë vakët e kshu pa që shi bjene apëtan dhe të njerëzit gjith mund dikush e ka pas ma kalaj unë e kom shtirë sa të gjith mund dhim të ati është ma forqidhe ma, ma, ma tjirë së dham që ë Pa, pofiton nga këtë përvoja. Shembul tjetër e shembul i, Ebu Bekrit, radiallahu ta'ala anëhotër, i cili, të mëdonë, të ka pëtër një maranë, u spravua me njëlojse të familjes, të vajs të i ajshës, abo. dhe nga kush, nga njerë që a i mante me bukë Allah, i pagunte, mistah i bënu e thatë, ati një mante. E dhe që ndodhe, kur u zbulua dhe u zbardë të tëra, Ebu Bekrit tha, momis tahe is meritan me marr pikulit e se të amë dhe. Ja, o lopë, nuk e meritan. Me këqyr juridik eshtë, po dhe njerëzit aja ka po mirë? Aja ka po mirë me kërëpë? Mirë e ka mojtë. Me këqyr mirë e ka po. Së t'kam bërq me të një mutë jo, lopë. A së t'kam familiarët që t'kam bërq, asë t'kam kurëgjë, asë të, të punë së zë qati. A ne përdu vetë me të një mutë. Ti kejtoh pa e këtheh për më njëllus hamilën Smer kuptim mu kjo punu Se kuptuosi me pas të një interes me të një mund t'johëm Qëtaf E kër mori vendin Ebu Bekri Që mas me indih mu e mistahit mu Allahu Gjallahu Ala E tha Ebu Bekrit Në kuptim të ajetit Se jo kështot po në kuptim të ajetit Vlerët e tuja Jënë matë tëjla se me vërru të kështopën Në po Nuk duhet mistahim me t'ilkum dhe t'u apën, bënë me i forë përkë, dhe ti e buri ma. Qik aqë? Nuk i thak, jepu haram, komandër, jo, jo. Beqtë fa'fu, sëfuhu, a la tu hibbu, en jaqfirë Allahu lakum. Falën i dhe harani të funë, nga se, ju keni qefë Allah me jaufal ju, apo, aki qefë Allah me t'afal, ti ma Allah me komunikën, leti mistahin, Ne komunikojmë me Allahun xhallahu xalla doki harron njerzit, është bëja gjë drejtpërdrejtë modafin. Na shtesha ne komunikojmë me njerzit e harrojmë Allahun xhallahu xalla. Ja yani nisim me Allahun e kur dikush i thonë Allahun jo vetë kryme shtei hera. Detyrë njerzit, dai njerzit Allahu. Vazhdo me Allahun xhallahu, më të vazhdon. Kur Allahu thotë kputet ti kputet, apo bi Allahu ti pi vetë sapta. Sa ka situatë ku do të mos kputja? Ku vjen ku ka situatën? Amati mësi aq kputrat. Ti vetë më smerë inësiativë dhe këpët, nëse është hakmarje, që së dënë Allahu gjellë u ala. Përndaj edhe, pejgamberi s.a.sallëm, patë mundësimi o këthi korejshme në me e këpët, me Allah ka pas mundësi, edhe bëjegi mirë mire hatu, po nuk shkejkë këkë përmes Allahu, këkë për. këkë përmes vëdë vetës. E Allahu nuk dënë përmes vëdë vetës, a e kuptani? Nuk dënë Allahu gjellë u ala me ndihmu fenë e ti me nefës. Minut. Jo jo, xyt, xyt, faleminder shoh pakish me zdo as doj. Neves 13, ju ka shkel nevesin me kapën. 13 vjet apo. Tyrrej, e, e ty të, shtyp. Ani, keni këtë, të më kthy këto mas keni gala thon. Veç keni pas e, Allah, Allah, Ebediz, më kthy ka rrugë tjetër pasher thon. Ka rrugë Allahut, jo ka rruga vetes. Kishin më u hakmor ashabët Mekë. Kishte më shënë aravash njerëzor. Veç tash si musliman jo si dujtor. Në çeshit pak më tjetër ma çaja as thon. Apo Pak më në ryshe, pak po, një bashkë që shto, ama... E ju në zënë Allahu që shto, ja, pëtë. Nësau për hitë Allahu në Gjallahu Ala në ullë, të ngritë Allahu në Gjallahu Ala. Mirë për nëse në proces në ullës për hitë Allahu në Gjallahu Ala, të aktivizua të ajnjevë si branshma të, e jëthush proceset edukimit për, pakse, për të pak se përja këtu i qëtë i zbanë, a keleju me të aprish proceset edukimit në farniri kalimtari rrungës, pëtër. Nëse bon kështu, nëse bon kështu, ngasë edukimi iun, formimi iun është më vet jun, i shajn se vetvetja jona. Kuptim egoja jon, inoti jona. Durëja po aq apo nëse të zotë duraj. Fala nëse Allahu të thafal. Ngasë kur të kthesh pastaj është një kthim dryshë. Edhe Jusuhi ka më kë u kthi jotën. Mi po sikur të mëtiem kthim sikurse në fund çu u kthiom. Dallan E kësë të marat. A da i tha Allah Gjalluaj Mbëkët. Falja, atër. Dhe t'i këllojë. Ndërsa Ebu Horejra, radiallahu ta'allu, të regon, se një njerë e ertëk pegamberi sallallahu zanë dhe i tha, ja, Rasulallah, unë i kom dhisa akreba, unë i vizitaj, ata nuk më vizitojnë. Unë një bëj mirë, e ata më bëjnë keqë. Unë i respektaj, e ata më i njërojnë. Tri, e këpëtut? Unë i vizitaj, ata Un ju bëj mirë, ata jo që s'ju bëj mirë, ata më bëjnë keq. Dhe un i respektoj e ata më injorojnë dhe më përbuzin. Çfartha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? La in kunta kama qult. Nëse ç'është po thu ti? Ç'është? Don 3 me 3. Nëse ç'është ç'është i atëre padoshim se je duke u shkaktu sikletat ty në me këtë punë. Nga se po i ngushtan që shë ata kja që ti mirë, së ti ata s'pëjlera hatë. Mirë po se, për dije se përdeje se ati vazhdojnë kështor me bo. E ke të caktuar një përkras për Allahu gjallë le ola që të dihman me konstabinat. Se ti shë vazhdojnë, një mene ka lau ta ka drëgu që të frimzënë. Ti bo mjera po, e ti vizitaj, e kësë në lafën. Nësë o mosh më lafë, apo stai me sportin në forma ndeshme nga se e hu për krahin Allah xhallahu ora noshta e fiton vetvetem po noshta triumfonin natyt kamunsi kamunsi ata palohen mirë mos bëjn kash kamunsi po meleku se kimë vetja a kuptova meleku se kimë vetëm et tash zgjidhja apo tan meleku me të për krah e donjerë si kapërcen tani mas dikur vjen thënë bomba Allah diçka tjetër që pun apo tan pa meleku pa magjiksa me mëshit dit pun çish po gjë çava Zgjithet jam. Këta shamë i tregojnë cilën dhët me zjedhët. Dhe të nërëzër kras shambëve që i përmana, duha që i përfond i përmana në diso thënje, që i kanë thonë djetarë të mdaj, lidhe me këtë qështë e që përflasën për tamë të. Për shërimin nga mlefi. Nga kërë hedhnim dhe zëmrim i grumbulluar, i së li përshë përthënë, fatë kecish në forma, dëshme dhe përshka këtë në kas, në në garkesat dhe leshme, një fjallë shparthëm, një veprimë menjërë, së është bashkë që ashtë të përsët, grumbullot e, grumbullot, anë dhe duhet me e tretu që duhet, me e shkarku në deponit e mbeturinave, jo me zvete, me i njëlosë raporështë tonë nga se duhet me qenë pak më nërjushe anë. Sufjan ibnudinar, okonjë për njerëzve të hershëm, devoshëm dhe dishëm, e ka ataku një nga njërën më të afer të alijut rrëdjallahu të alanho e ka pasam në ebu Beshir o ku njëri afer të i alijut rrëdjallahu të alanho e i ka thonë kësufjani për e vetë këtë ebu Beshirin se këj ka taku sahabat i ka taku njërës të mlaj e po i thotë a këbirni en a amali men kane kam lena a ki mënë që i si mëna folë pak për punët atune burave që, njërz, pra unë, mlaj, që mlaj, ka mbua ta njërës për unë punët të mla radi allahun e ka po këte, ka po këte, ka zëna për këpërtabu. Qëfarë thë kjo? Kënu je ja emelune kalilen, o ju e gjëruune këthiren. Ata ka unë e kam posë një vërtit interesantë. Punënin pak, po shpërbleshin shumë. Kjo pak nuk i bjend, e ka lënë sa bohen gjemi edhe. Jo, si bjend, këta për. Jo, si bjend. A si bjend që s'këmë fornë not, jo. Ja. Po i bjend që, në këra asim, s'o e është përglyë, s'mosh me po diqka të veçantë, që ato që keni i përta që ato e në tonë, po e kam buat të diqka që e ka, ka rritë nomin e t'yna, e ka rritë autoritet e t'yna, e ka rritë gradet e ka lojën e leora, diqka një element anësor që nëse kemë që ato pëtën. Që kja është, e ka thonë, e që është ka ndodhë kja pëtën, që është ka mujtë me këtë bukë, bukë, bukë. Ka thon, që të pach njën konë, s'ka pas nga kjesë ata. Ata s'ka pas nga kjesë ata, njën kosh njërë. Që to shkarkimi i duhur, ka bëqë namaz i pach me shku. Dhekri pach me shku. Apo, ama, këtu nga kjesëa, tu u falë. A, filo një. E cëptën namazën, e cëptën, e cëptën sadakon. Gjithë shka cëptën e, shkarko u loë, pa nga kjesëa. Që më thaë selamu aleikum, kërëtash për më më thaë, së më të gjithë djetë është, në ngarkjesë, në të u fale ka. Dhe, ha, Aja ka pasë paqë, më thaë selamu aleikum Allah, së më më thaë punët i uhabit për gëtë, pa në ngarkjesë e në kënë sahabet. Që të ka rishe për shumë, ndër punë i kam pasë, që është ka mundë me a thonë, pa në ngarkjesë, pa në ngarkjesë. Kër ka në ngarkjesë e dhe selamu aleikum, eksplodan e t Omeripo saun ka duhet me thon menjëist lëm tja kputi ky ti munafiku. Nesimun ju ndajm asumtja po. Ti e di mirë kë punë apo. Po si ka thon Omer munafeksë e ka pasur atja ja ja. Ja ja. Kto ku i shkarkum, ai e ka ditë se vetë për dim po ja that afton. Amba edhe ai e ka ditë që shtotun. Kur ka shkarkime, kallajo ashtu si ha ti. Kur ka ngarkesa, edhe me dorz di këna problem edhe me këshëllu diko në përlemë, nga se në garkesat e një losin ambientin, ajrin, dhe në këna një u njërë me, e pasru klimën, ambientin e raporteve, të një me bëmë bon lafë e muha betave. E këta shë kanë ponë në garkesat, përqë ata në vazhjën e paka ma u dukë shumë, në mundë në bëmë punë, po timi i mlejfit, së lemi po punë, të fëmë, timi i hasedit, nuk lemi po punë, të fatë këtë si shatë Ata s'kam pasë tim, s'kam pasë mjekull, s'kam pasë të në do tërë ambjentit, po, se s'kam dhe s'qymer, për jo s'qymer të neve ndzi, për po asit hasetit të mleve s'kam pasë kësi qymira të ato. Ta, pa që e kam pasë, bio, këti kam pasë, gjitha në partë e kam pasë, shumër në regull, a da e dhe ka fungshmur në si hati, këshila, kjo, gjitha ko në regull, pa, pa nga tjesë ato. Ndërsa, një njeri ka hitë e bud Abduzjanën ka qenë pej sahabët, pej kamerës sa Asalën, njerë i dhevatë shumë njerë i mirë njohër, ala dhe Allah të ala nëhu, edhe kanë i me vizituin në momente vdekës, kërë kanë pa fëtyra për i ndriqanë nga i përbësjeshtë. E i kanë pëllë, kanë, subhanëla, në këto momente, gjithë të dhibë i kje dhe, subhanëla, pa me e të shumë shum impresionuse, shumë preshlense. Shkafit poja ja atribon këtë gjendit tonë. Për, onë s'po për thamë përgjëja Budujonës. Nuk kam diqka thë modës që kam i e thonë. Veqë e di se për një dy sene që ato mene që të ka laugjën leuala dhe të marrë shumë. Por një dy sebe për thëtë, jenë punë të kryesoj që në to lëgares shumë. Dy punë të vlaja. Sa të dy punë? Ka thonë e para, ta një jetë një mundu, mos më marrë me që kasën përketë i mënu për qasë së shpun e jemi më njërgullo, së shmë habeti jemi, së pun e jemi më njërgullo, e para dhe e dyta, së kom pasë në garkes në dhe e askujt, më lef, i shkarku në më konë, që të bia bëne që, të ka la gje lehoala, shpërlenë shumë për të apëtë, ndërsa kër i ka arvdekja, Abdul Melik ibn Mervan, u konë halifej, i fuqeshëm, autoritativ, dhe ky njeri ju la, Djemë veti, por osi, kja është e cekat e Jakube, dohet që baba, dohet që hoxha, dohet që mëj vjetri, dohet që uh, punë dhënë sinë punë, këtë që dikonë te ki dikonë në nënbikëshyria, dohet me ushyrë të njerëzit, të është një respekt, ju me nëzitë, ju me, me, me, me mbjellë në lefë, nga se papërësia e përgjecit, Pushtën shumë pastajnë raporët e mësë njëzën. Abdumellik ibn Oran e dike që dhjame këmë jurojnë bagi pushtete, pasurije. Komunësi shumë këmë e konë shkak i madhë për vrasje, lufte, kazafytje, kësë më radhë. A të qëfar ju tha haptër? Ju tha, u siku mi tëkë vë Allah, o bitë e mi, po ju këshillaj që të ja keni dronë allahë gjelë dhe gjelalu haptër. Nga se aja është frigan dhe allahët, devshmëria, është mbrojtja nga çdo të keqja. Është është ruajtje nga çdo punë e keqe. Është gjithashtu shpellë e sigurt nga çdo situatë dhe çdo shprovë. Doa është që i është të stolin çdo vënë, thonë. Kështu te përshkroi ai. Dhe thonë: "Fa liya'tif al-kebir minkum 'ala al-sagir." La të ket dhëmbshmëri dhe kujdes i madh i për ju e për më të voglin. Dhe ju këshilloi që selamet të sudur, gjethmon, paqmoni, gjokset e juve, bëndit e juve, bënu shpirt dëllir, shpirt të dëllir në njëri tjetërit, e kështut e mani këtë që ne kemi arrit, me këtë e manet, vdëq Abdomenik ibn Radhi, rahimahullahu, abtër, me zilije, me urejtje, e me mlef, smatë, kurgjolla, këtë të arriturat, rënohën dhe shkatohen, fatkecështë Allah në rritë, abtë Pej shumë djetore, papër më në emna, kam gjithë që e kanë thënë një fjallë të përbashkët me kuptim njët, përndo të me formulimet tjera, kanë thënë kështë atët. Asë të dhinë e lëvara, esensa e fesë, baza e fesë është, ku i desin nga punët e dyshimë ta, në fitim, në dije, a dyshimët, ruje, baza e fesë, nuk rënohet baza e fesë me diqka matë keqëja, se punë e dyshimë të atë qoftë në fitim, fitim, qoftë në dhije, mos fitikon, mos nga di kanë dyshim të laset, ta prishten, nga di sigurët, fitës sigurët, që kja është, asë lëdin, alëvara, më rujtë pej, punë dhe dyshim të adhën. Dhe ka adhën, afdhalu l'ibajde, më kabete lejn. të lejnë. Adhërimi më cilësor, më kvaletiv është, për pjekja e që duarin këm natën. Ata dhe kush arrinë, që aty me fitu natën për ditën pas ta i badeti i bajegi mirë shka në përën. Edhe ka në treta është akseru turuk i në gjennë në salamën të sëdurë. A dënë një të jukur rrugën më shkurë për në gjennat është shkarkovat. Rruga me e shkurë që ka mas shpeti mirin njënat, në gjennat kërë së smirësh me halë po e këshurë punën tonë apë. Dhe përfond për me kuptu se me qenë njëri i tirë nuk është dopsi, nuk � për është burëni dhe trimëni. E kumpërrej që në fund me e përmyllë këtë me salahadine le jubën, Rahimihullah. Këtë trimët madhë dhe luftarë, të gudzimë shumë. Po adhë njëri që krasë, krasë që në beteja të regoj qëka është lufta, të regojë qëka është morale dhe qëka është njerëzija. Të regojë qëka morale. Që kjo muslimane, përë? Që kjo muslimane, përë? të cilë edhe armesht e marim për shamu se kjo nuk bëri qëfar bënë më nabëta që së të dërës ishte i salet në jubët i bënjë e thirë rahimullah ku thetë për salet në jubën thotë wa kja në rahimullah halimen ka qenë zotë i mshëroft but, so i butë së kunin vrajsh të arrogant husnë e lë ahlak ka qenë shumë i sjallë shumë mu të wadi anë savuran, ka qenë modest dhe ka qenë shumë i përmbatë dhe durimtar këthiru të gafuli andurubi ashabi shpesh herë bëhej kinë se nuk po ishe disa të meta që i kanë shokët e ti, ju në kuptim që mos mi përmisu Apo? pa disa që në dëgjante pun që në raport me te mund të shkaktonin një loj në garkjesë në lejfi bëj kështë spojnin apëtëm Bëjkës për indëgjën Për me elon raportin e gjallu Nuk kape për zdo fjall Nuk kape për zdo fjall, nuk kape për zdo fjall, se, fjall kapët Problema është o lajë pun Ubonë kështë sikeni Ka përse vazhdo të utje Kështu jetë gjallë raportin me njerëtëm Kështu jetë së në ju bëptë Edhe pas të e tha Jësë me u eha dhe hum Ma e këra Dëgjën të pëtiku që ka Si përqen të e qa fleta po fleta njerëtëm Bëhe e kishe se ka dëgju, dhe nuk e ndryshon të raportin me këtë njëri apëton, pas kësa i fjohle apëton. Se dykur përshambull, si thot kërkuj, dykur për që ka i ka vojë, e asë si a thëm, aman s'ilë e mërveshë, ta paskallon shë ap aja apëton. Këja s'ilë nuk lejante që me kuptu dikur që i jonë prejkë i fjohle ston apëton. I shte asë, i ngritur në s'ilë në mëralti, po rrallisht nuk gërmëllate më latë, e asë nuk hak kjo është azili e gjeologjie e, e kështu bëran nga ato që kemi thon deri me telefon. Prandaj kjo është sot atë njeriu bi. Ky buri madh këtu trem, kështu ka qenë gabopsia. E absolutisht ka pasmoci, ka pasmoci. Dhe gjithsa që folën për ta kanë pasmoci ndryshe me usil. Mirëpo preferuan që të jetojnë dhe të sillen konform vlerave që ata besuan top. Dhe kjo është sfida jonë të dënozërat. Në fund të kësaj ligjratë ta them këta. Sfida jonë deri dikur ka qenë Me kuptu që ka feja drejt, apëm. Dhe në hamdunan këdretin, bëja gjë është esë për para, apëm. Njësë kanë kuptu fejn e drejt, vlerën dhe duhurra e kështë më radhë. Ta është sfide a radhës është si me arritë, me përshtat jetën tonë, me vlerët që kemi besu në to, apëm. Me përshtat jetën tonë, me besimin që ne i bajmë zemra tonë. E kjo është periud dhe gjatë, periud me rezistensë dhe përplasit vazhdushme çert çetojt për vetveten dhe hakmir për vetveten nuk kanë mundësi me me u utë, me u tregu triumfues në këto betejat që duhet mi kaluam. Allahu xhallahu ala mbusoft atçka është ai që naçi me të. Dhe në betejat e ndryshme nga mbusoft Allah xhallahu ala që vazhdimisht të rënjosin vlerat që kemi besuar tonë. Tjetojmë me këto vlera, me kët besim për hir të Allah xhallahu ala, jo për hir të vetvetes, a po? Nëkaq për rëndin ta kiminarënën zoti, yuruë edhe është për lëhetë. Sallamë ala Muhammedin wa ala Ali, sallamë ala Sallim e ala Sallim e ala Sallim e ala Sallim e ala Sallim e ala Sallim.